Városliget programok. Ma, október 31-én, délután fél háromkor, Millennium Háza Halloween éjszakáj előtt, mit tudunk az ünnep eredetéről, kik voltak a kelták és mi világítunk töklámpással ezen az estén. A jegyárak 2000 forint gyermekenként, illetőleg 500 forint nagyszülőként, itt nagyszülőket tüntetnek fel, a programot 10 fő érdeklődése mellett tartják meg. A Néprajzi Múzeumban október 15-én nyílt, és 2025. augusztus 31-éig tart a székelyek kiállítás. Kis, kis igazából a székelyet, mit tudunk a székelyföldről, hogy milyen elképzeléseink, hiedelmeink vannak a székelyekről, mi ebből a valóság, hogyan látják a székelyföldön élők magukat, meg annyi kérdés, és aki elmegy a kiállításra és megnézi, választ is kap rá. A hazai múzeumok történetében egyedülálló pillanat, hogy a székelyföld különböző településein helyben megőrzött tárgyak sokasága egyetlen kiállításban. Ráadásul Budapesten találkozik, hogy a történelmi régió sokszínűségét a 19. századi polgárosodástól a 21. századi modernizációig felfedezhető, Vétegye. A nagy lélegzetű látványos tárlat 700 négyzetméteren Zabolától Gyergyó-Szent Miklósig, sepsi György a Székely-Keresztúri Csak nem valamennyi Székely földi múzeum gyűjteményéből vonultott fel tárgyakat és dokumentumokat. teszi láthatóvá hozzáférhetővé, milyen kiemelkedő műtárgyak rejtőznek a határon túl intézményekben. Hét, négy, hét nagy témakör... 77 történet, 14 dokumentumfilm, 100 fotó, 10 múzeum gondoskodik arról, hogy Budapesten bárki elmélyedhessen Székelyföld múltjában és jelenében. Néprajzi múzeum október 15-én nyílt, és jövőre augusztus 31-én, tehát nagyon soká zár majd be. A Szépűvészeti Múzeumban egy nagyszabású kiállítást nyílt Istenek és Démonok királysága mezopotámia Krisztus előtt ezertől 500 ig a kiállítás kurátorai Niderreiter Zoltán és Roboz Erika a Szépűvészeti Múzeum munkatársai. Ez az első hazánkban megrendezett nagyszabású kiállítás, amely az ókori mezopotámia kultúráját mutatja be. A tárlati jelentős európai közgyűjteményekből összesen több mint 150 költözött műtárgyon keresztül nyújt betekintést a Biblia, és közvetve az európai kultúra eredetének, a civilizáció bölcsőjének letűnt világába. És akkor most konkrét időpontok, konkrét dátumok, konkrét helyszínek, eddig is konkrét helyszínek voltak, de mondjuk a Szépművészeti Múzeum kiállítása még sokáig látható, akárcsak a Néprajzi Múzeum említett kiállítása a székelyek. November 1-én. és zeneháza Deepcord Live Ez egy november 1 program. A Techno-művészeti oldalát bemutató sorozat következő epizódja lesz. Grillus Ábris felvezetésével. Másnap, tehát november másodikán, szombaton délelőtt, 1030 óra as kezdettel a koncertteremben, random trip, a belépő jegyek 3900 forintba kerülnek. November harmadikán, vasárnap a Milleniume házában, integrált családi vasárnap, vakontól vakkancsik, bábmesék, 10 órakor kezdődik, ez tehát a Millennium háza. most vasárnap, november 3-a, jegyárak, 500 forint. Van olyan program a Néprajzi Múzeumban, ki de van, ez már a jövő hét, november 6-a szerda, egyébként ez mindig szerdán van, tehát november 13-án és 20-án is lesz, jóga a ligetben, délután, vagy kora este 6-kor kezdődik, és utána egészen 7 óráig tart az órákat Farkas Zsuzsa mester tartja. 11. hó 6-án stresszoldó jóga lesz, 13-án dinamikus jóga és nyújtás, 20-án 27 pedig ismét stresszoldó jóga. Aki kíváncsi rá, érdeklődik és van Durván 2500 forintja, az vigye magával matracot, frissítőt és egy vékonyabb pulcsit a relaxációhoz. Mindez, tehát legközelebb november 6-án, Néprajzi Múzeum. November 7-én. Délután 5 és 6 óra között erre jelentkezni kell, és itt még nincs feltüntetve, hogy minden hely bekelte, vagy bekelt, elkelte, ezek a programok pedig hihetetlenül érdekesek. Rablók, tolvajok, műkereskedők, raktármerülés, tematikus raktár látogatás. A néprajzi Múzeum gyűjteményi központja nem látogatható, de időközönként lehetőséget nyújt a raktári betekintésre. Ezúttal a, a tárgygyűjtemények egyes részletei tárulnak fel, régészeti leletek, egy néprajzi múzeumból, fából vaskarik, a, Nápra, a néprajzi múzeum több gyűjteményében is előfordulnak régészeti tárgyak, ezek véletlenszerűen kerültek be az adott gyűjteménybe raktárvezető Gyarmati János főmúzeológus. A programhoz előzetes jegyvásárlás szükséges, amely egyben regisztrációt is jelent. 3000 forintba kerül, online lehet megvásárolni a jegyeket ezt át november 7-én délután 5 és 6 óra között a raktározási központban, a Szabolcs utcában. November 8-án zenés és irodalmi est az Anima Sound system a Néprajzi Múzeumban. A Néprajzi Múzeum hihetetlenül gazdag programokkal jelentkezik úgy általában, de november 8-án végképpen. Idén össze unikális zenés és irodalmi programsorozatot kínál a közönségnek a Néprajzi Múzeum az Anima Sound system együttműködésben. A Priger Zsolt az Anima Sound System zenekar alapítója, irodalmár tanár és író, valamint Magyarbori neves népdalénekes közreműködésével megvalósuló tárlatbevezetés. Egyedi élményt kínál minden résztvevőnek. A Néprajzi Múzeum székelyek, ezt már említettem, mintázatok című kiállításához kapcsolódó Prigelzolt és Magyarbori Bori által előadott zenés-irodalmi tárlatbevezetés úgy helyez kontextusba, hogy közben érzelmesen elmélyít és játékosan informál. A program az összes korosztálynak szól, így a gyerekektől a kamaszolokon át az idősebb korosztályig mindenki megtalálja benne a maga személyes székely történetét. A Néprajzi Múzeumban előadott tudás, mesék és irodalmi Benedek Elek és Kóskárai mondák történetek és dallamok különleges kulturális utazásra invitálja az érdeklődőket november 8-án, valamint 15-én, legközelebb pedig december 7-én és 13-án ezekre jegyet is lehet váltani. Legközelebb, tehát november 8-án, délután 6 és 7 óra között néprajzi múzeum. November 8-a Magyar Zeneháza Kirill Trusov ezúttal is lekiválló zenésbarátaival érkezik a Magyar Zeneházába. Két nem mindennapi aparátusú kamaraművet szólít, szólaltatnak majd meg. Mendelson D-dur és Glinka, S-dur szextetjét. Ez tehát november 8-án Magyar Zeneháza, péntek fél 8 órai kezdettel, a jegyár 6900 forint. És vissza a Néprajzi Múzeumban. Éjszakáz a múzeumban. Ez november 8-án, és természetesen november 9-én lesz, hiszen ha valaki egy múzeumban éjszakázik, az nagy valószínűséggel éjfélkor nem fejeződik be. A program tehát november 8-án 6 órakor kezdődik, és november 9-én 8 órakor végződik. A Néprajzi Múzeumban és ezt a Kurtás Andrással való sorozatunkban külön megmutattuk. A új épületében külön szintet terveztek a Gyermekmúzeumnak, és benne egy speciális teret az Éjszakáz a Múzeumban programnak. Ez utóbbi egy különleges helyzetben, több órás élménygazda foglalkozása választható módon csak kora este vagy az egész éjjel folyamán történik. Témája maga az alvás. Megvizsgálják, megvizsgáljuk a körülményeit, kielemezzük, hogyan alkalmazkodunk a fény, a sötétség, a meleg és a hideg váltakozásához, és így tovább, és így tovább. teszük mindezt egy félig kész kiállítás befejezésének játékával, Lehetnek, keresgélhetnek a gyűjteményi raktárban, és reggelre ébredve saját fekvőhelyeiket együtt meglátásaikat is beépíthetik a múzeum általuk elkészített vanolatúj tárlatába. Szerintem ez egy baromi érdekes dolog lehet. Magam nem vagyok az érintett korosztály, és ha lenne érintett korosztályú gyerekem, ahogy nincs, akkor megpróbálnám rávenni, hogy ebben részt vegyem. A programtípusok délután 6 és este 9 óra között rövid program, 6 és reggel 8 óra között pedig a hosszú program, második, harmadik, negyedik és ötödik évfolyamos osztályok számára. November 8-a Néprajzi Múzeum, dokufilmparádia. A 9. Sztánai Nemzetközi Népismereti Filmszemlet díjazott filmjeit vetítik. November 8-án, 11-kor és november 9-én egészen délután 5 óráig, de itt több vetítés van, tehát november 8-án 11-kor kezdődik, és aztán újabb és újabb filmeket mutatnak be. November 7-én délután 3-kor van az ünnepélyes díját adó, ez egy zárt körül esemény. Viszont november 8-án 11 órától 11 óra 50-ig, 12 Dunamenti helyszínről és az ott élő emberekről szóló történet, Operatőr Gorán Velemir Rászkó Zekics, 11.50-12.20-ig Én meglettem Evácska, portréfilm Fábián Éváról, a Szentedrei Szabatéri Néprajzi Múzeum külön díja, rendező Dala István, 12.20-12.30-ig Az élet gyökerei, ez az ifjúsági kategória harmadik díját érdemelte ki Rendező és operatőr Peresztegi Mirkó. Délutáni vetítések 5 ötig, a Selmeci Szellem, ez második díjat érdemelt, rendező Zalai Szilveszter, operatőr Erdei Bálint, öt és fél hat óra között a falu, ami eltűnt a mocsárban, ez megosztott harmadik díjat érdemelt, a rendező és operatőr Kolongi Dániel, fél hattól majdnem hat óráig a Cserépkájha Csempe készítés dr. Kóskároli Néprajztudós Alapítvány külön díja, rendezőoperatőr Novák Tamás. Másnap, november 9-én délután fél négytől táncház kezdete erdélyben megosztott harmadik díj rendezőoperatőr Dénez Zoltán egy rendkívül rövid film, ami négykor kezdődik és néhány perc múlva be is fejeződik, ami a Covid karácsonyunk, ifjúsági kategória, első díj, rendező és operatőr Peresztegi Hanna. Ezek mind perces filmek, tehát euh, érdemes rájuk időben elmenni, mert egyébként az ember mire késig végtéget is ér a film. Tehát 16 órától 16 óra, 5 percig, ami Covid-karácsonyunk, 16 óra, 10 perctől pedig 16 óra, 15-ig győztünk ellene, ifjúsági kategória díj -dí rendező operatőr Márton Áron Vers Marcsinyi Csenge én színházban gondolkozom, Mihály Gábor koreográfus portréja, első díj, ez egy hosszabb film, ezt 45 ötkor kezdődik, és a rendező stanú Hédi, operatőr pedig Dénes Zoltán és Varjasi Tibor, November 8-án, délután 5 órakor, Artemizia Szép Művészeti Múzeum. A Szép Művészeti Múzeum és a labirintus kőadó közös eseményén bemutatják Andabanti Artemizia című könyvét, amely 2024 novemberében jelenik meg a labirintus kőadó. Gondozásában a részt vesz Lokácsi Margit műfordító, a regényfordítója, Lázár Júlia költő műfordító, a Szuzán Szontág, előszó fordítója, végéve a kulturtörténész az utószó írója, Dobos Zsuzsa, a Szép Múzeum a régi képtelenek művészét, történésze és viski András író, Modorál mo, Dórál, mo, Derál, Ocse vagy Dóra a Lapirintus kiadó, kiad, ö, kiadó, alapítója. Szintén november 8-a, november 8-a rendkívül gazdag, sokat mondott tájképek, idő és időtlenség a múzeumban, Szépművészeti Múzeum délután fél hattól negyed hétig, ez alkalommal a tájképekre, a különböző tájakra és természetre irányítja rá a figyelmet a Szépművészeti Múzeum. A 17. századi gyűjteményben élvezhetik a kvalitásos képek, nyújtotta a látványt, a programot Deme Edina művészettörténész, múzeum, pedagógus tartja. November 9-én, szombaton, az Animal Cannibals ad fél nyolc órai kezdett el koncertet a Magyar Zeneházában. És miután van itt még egy program, ez egy mai program, nagyjából negyed óra múlva kezdődik, de miután minden jegy elkelt már rá, ennek következtében, ennek a népszerűsítésébe már nem kezdek. Mint ahogy nem méltatom azokat, a látvány elemeket sem, amelyek egyébként állandó programjai a Városligetnek, a ballon, a sétányok, a parkok, a promenád, a játszóterek, a futópálya. Támogatott tartalmat láttak és hallottak.